Ham ved jeg ikke en skid om, men heldigvis har jeg lægeret mig med Sti Jensen. lektor på Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet. Og så er han også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks nationalægstikon. Hej Sti, og velkommen til. Tak. Nå, Sti, jeg har et problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om øh, præsident Cyril Ramaphosa. Mm. Du bliver simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem er Cyril Ramaphosa? Jeg vil faktisk sige, at han er Afrikas vigtigste stemme netop nu, hvor Afrika ja. er vigtigere end nogensinde. Og så samtidig så er han præsident i Sydafrika. Ja, okay. Hvorfor er det lige nu, at det er noget vigtigt at snakke om? Det er fordi, at Afrika er vigtigere for hele verden, end det har været nogensinde før. Altså det, det vi ser nu, det er, at øst og vest, de kæmper i den grad om at få adgang til Afrikas naturressourcer, Afrikas gunst og sådan noget lignende. Og derfor er Cyril Ramaphosa rigtig, rigtig, rigtig vigtig, fordi han er Afrikas stemme i mange af de her vigtige organer. Kan du så kort opsummere Cyril Ramaphosa's øh, historie? Ja, det kan jeg godt. Altså igen, han er, han er vokset op i Apartheid, Sydafrika. Ja. bliver organiseret i ANC, øh, finder også ud af, hvis han virkelig skal lave noget fornuftigt, så bliver han nødt til at rejse ud af... af, af af Sydafrika rejse rundt i verden og fortæller om ANC's kamp. Han var blandt andet i København, hvor jeg mødte ham, øh, som aktivist der. Og øh, der, da Nelson Mandela bliver frigivet for Robben Island det er i 1991, mener jeg det er, så var det der så ham der tager imod Nelson Mandela på det tidspunkt og fører ham til ANC's hovedkvarter som ligger i Zambia på daværende tidspunkt, i Lusaka, det er simpelthen Shiel Ramaposa. Og ANC, skal jeg bare lige hurtigt, det er African National Congress, er det ja. rigtigt? African National yes. Con Congress. Så Afrikas folk styrer. Ja, eller du, det sydafrikanske, og, senere, og dem, der sidder på magten i Sydafrika, har gjort det siden etableringen af det, af det nye Sydafrika i 1994. Perfekt. Og man kan sige, at det, der også er vigtigt, ved, det er, at Shiel Ramaphosa var helt sikkert Nelson Mandela, altså... Sydafrikas første demokratiske valgte sorte præsident, helt sikkert hans naturlige aftager. Men der var ligesom en magtkamp i ANC, så han på en eller anden måde måtte ligesom ud fra det politiske liv, og han gik ud og blev forretningsmand og sad med i alle mulige bestyrelser, store virksomheder og sådan noget lignende. Og så kom han så tilbage. Da ANC havde behov for ham, de var ramt af alt muligt, korruption og nepotisme af de, nogle af de andre ledere. Og så kom han så tilbage og blev så valgt som præsident i 2018. Ja, okay, så han er den nuværende præsident? Han er simpelthen den nuværende præsident. Men det, der er endnu vigtigere ved ham, det er sådan set også, at han sad på inden ved den her sydorganisation, der hedder BRICS. Altså den her store, vigtige organisation af Brasilien, Rusland, Indien og Kina. De har lige haft et topmøde. Det var i Sydafrika. Han var talsmand og leder for det møde der. Det er også sådan, at den afrikanske union, de har også prøvet at iværksætte et fredsinitiativ i forhold til krigen i Ukraine, hvor de vil prøve at skabe dialog mellem, mellem Rusland og Ukraine for at skabe fred der. Det var også Cyril Ramaphosa, som tog til både Moskva og, øh, og til Kiev, for, for at diskutere øh, med Zelensky og Putin, hvordan man skaber fred i Ukraine. Hvor er så det store vendepunkt øh, ved Cyril øh, Ramaphosa for dig? At det store vendepunkt er helt klart, da han bliver præsident. I 2018, ja. Ja, det er simpelthen der, hvor det, hvor det for alvor begynder at rykke for ham. Ikke? Fordi det er der, hvor han ligesom kan føre sine idéer ud. Der skal man så også være opmærksom på, at der er, virkelig, der er virkelig udfordringer her. Fordi man skal tænke på, at på det tidspunkt er øh, ANC ramt af alle de her skandaler, og alt det her med korruption, og alle de her forskellige ting. Og i det hele taget, økonomisk set, så går der pommeren til. Ikke? Og der er også nogle af de der ting, der rammer ham som person. Ikke? Og der, hvor man kan sige, at han er, han er rigtig spændende i de her tider, det er, at han spiller på den internationale scene. Der, hvor han virkelig går ind. Ikke? Det er I de der store møder, Brix-møder, det seneste møde, vi lige har haft nu, der hedder til G20-topmøde og sådan noget. Der er det også ham, der er med. Han er med alle mulige steder, når der skal snakkes omkring Afrika. Og han er en utrolig karismatisk person. Nu nævnte du nemlig, at, at Afrika bliver mere og mere eftertragtet. Og det er på grund af deres ressourcer, eller hvad? Og der skal han ligesom stå til ligesom at, at for alle bejlerne, alle de her lande, der rigtig gerne vil være med til at prøve at udvinde nogle af de her ressourcer, eller hvad? Man kan jo sige, at, at Vesten har jo på en eller anden måde, på grund af kolonitiden og alle de der... Vi har haft enormt mange privilegier i forhold til at få adgang til, til, til Afrikas naturressourcer. Og vi må også være ærlige og sige, at en del af vores rigdom er på grund af, at vi har fået de her naturressourcer. Ja. Det, der er sket efterhånden, fordi vi har været lidt for selvfede i vores tilgang til de her afrikanske lande, det er ligesom, at, at andre lande er kommet ind... Der er lande som Kina, som nu helt klart er størst på kontinentet. Der er Rusland, der er lande fra Mellemøsten. Alle mulige aktører kommer ind her. Og det vil sige, så er vi lige pludselig, så er vi lige pludselig udfordret i forhold til at få adgang til de her ressourcer. Samtidig med, at de her afrikanere, de er lidt trætte af os. Ja. De synes simpelthen, at, at vi opfører os som stadigvæk sådan et herrefolk. Ja. Hvorfor er det så vigtigt at lære om Cirobrama Jamen, det er vigtigt at lære om ham, fordi for ligesom at prøve at forstå, hvordan en afrikansk leder prøver at udnytte de muligheder, der er i det her nye geopolitiske situation. Altså det her med, når stormagterne begynder at kæmpe om Afrika, hvordan kan så en, en afrikansk leder navigere i det her mellem øst og vest og alle de her aktører her. Og der er det vigtigt at prøve at forstå, hvad er det, han gør? Hvor, hvor, fordi det her, det er jo ikke kun et spørgsmål om at skabe bedre forhold for Sydafrika, men det gør noget for hele kontinentet. Ja, det er altså også et stort ansvar. Det er et kæmpe ansvar, og det er også en svær opgave, fordi det, man skal vide, det er, at på hjemmebanen, der er en ANC, hans parti, de er ikke specielt populære. Fordi de har ikke ligesom kunne leve op til alle de her ting om at for alvor komme af med, med apartheid. Og næste år, så er der valgt. Så vil sige, at Sjæl Ramaphosa er også på valg på hjemmebanen, ikke? Og, og der er det faktisk også, han skal ligesom navigere mellem alle de minefelter, der er på hjemmebanen. Og så samtidig gøre noget internationalt, som, som kan være godt for Sydafrika, men skal være godt for hele kontinentet. Samtidig med, at der er på den internationale scene, så vil Vesten ikke snakke med, med Rusland, ja, og der er ja. Kina, der kommer ind massivt. Ja, så der, det, der er meget på hans tallerken i hvert fald lige nu. Der er helt vildt meget. Hvad er så er de tre vigtigste ting, jeg skal have med om... Seer er min fremlæggelse? Jeg synes, det vigtigste ting det er, at øh, afrikanske ledere, personificerede med Seer Ramaposa, de er vigtige i verden i dag. Ja. Det mener jeg er noget helt nyt. Ja, så det er i hvert fald at forstå. Den første ting er at forstå, hvor vigtige øh, afrikanske præsidenter er nu. Ja. For verdensorden, kan man ja. næsten kalde det. Ja. Og hvad med to? Nummer to, det er det der med, at du kan godt starte op som, som aktivist øh, i et undertrykkende regime, og så rent faktisk. Opnå at blive præsident og komme ud i den store verden og gøre en forskel. Ja, så det er med at opnå noget, Ja. og hvad man kan opnå, også lidt i måske man Mandela ånden. Lidt i man deler, fordi det er lidt en videreførelse af de her ting her, ikke? Ja, og nummer tre? Nummer tre, det er, du skal hele tiden være skarp, fordi hvis du ikke er skarp, så vinder du ikke det næste valg, og så er du færdig. Ja. Så er du ude i hvert fald. Så er han ude der, og alle de ting, han har lavet på den internationale scene, og al den rolle, han har haft der, den mister han fuldstændig der. Så man kan sige, at det bliver meget spændende at følge med i det afrikanske valg 24 det, det sydafrikanske valg sydafrikanske, ja, næste år er ufattelig vigtigt. Ikke kun for ham, ANC, men for, i det hele taget for Afrika. For Afrika. Er der noget, vi mangler at komme ind på, Stig? Jeg tror, vi har været godt omkring det.